și în cer și pe pământ, El-i și sfânt. Cu inima plină de bucurie, vă aducem, viți ascultători, programul le 194 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 15. Aceasta este a treia lecțiune, cu ocazia căreia studiem pilda Fiului Risipitor, Așa cum Domnul Iisus ne-o prezintă în acest capitol, astăzi ne aflăm în versetul 20 cu care ne vom începe programul imediat după ce mai întâi citim unul din ultimile trei episoade ale lucrării Pavelica în Țara Luminii, așa cum ne-a descris-o Cristina Roy. Am participat la unul din cele mai emoționante episoade ale cărții în care Lesina își, face, își dezvăluie identitatea de adevăratul tată al copilului, dezvăluire care însă îi aduce o mare amărăciune în suflet și o mare părere de rău însoțită de multă rușine, chiar dacă acesta era numai un copilaj de 9 ani, la gândul că el a fost capabil să săvârșească această faptă nesăbuită ca din pricina unui pahar de vin să îl alunge propriului copil în pădure. Lăsându-i pentru o vreme pe cei doi să savureze noul lor statut de tată și fiu, Cristina Roy ne spune următoarele în carte. Venise toamna mai devreme decât se aștepta. O brumă timpurie dăduse lovitura de moarte celor din urmă flori. Păsările încetase lor. celelor. Rândunelele plecase în ținuturi mai calde, ducând vara cu ele. Gâștele sălbatice făcuseră și ele la fel. Nu se mai auzea în munții despuiați de podoaba lor verde decât croncănitul corbilor strânși în cărduri mari. Dacă mulți copaci mai purtau frunze aurite ori ruginite, Alții își arătau crengile goale, în timp ce la picioarele lor se întindeau un covor țesut cu frunze în cele mai bogate culori. Ca în acea zi de primăvară cu care se deschide povestirea aceasta, vom găsi în singurătatea tristă acestor munți pe micul pavelică Juriga, cum încă se mai numea, cu toate că se știe acum adevăratul lui nume. La venirea pe neașteptate a frigului, ei în rănsat cu o săptămână mai înainte, și mutându-se, bătrânul pierduse, ori uitase sfredelul cel mare. Păverica venise să-l caute și îl găsise. Dar ce tăcere în munții aceștia! Nici o colibă locuită, nici un om prin împrejurimi. Numai iepurii alergau încoace și încolo și vevericele săreau din creangă în creangă, neavând de ce să se mai teamă. Copilul n-avea ochi pentru ei. Nu mai făcea să răsune ecoul acela, hallow, nu râdea. Fața lui mică roză, înrămată cu bucle blonde, era așa de gânditoare încât un pictor ar fi putut să scoată din el pe copilul care, în vremea mileniului, duce la oaltă la pășune urși, lei, leoparzii cu oile și boi. Căci atunci va domni prințul păcii și toate neamurile îl vor cuvânta. Subdomnia lui nu va mai fi război, popoarele vor face din săbii unelte de cultivat pământul. Cum el nu va mai fi adăpat cu sânge omenesc, greul va crește mai frumos, și câmpiile vor fi pline de mulțimea spicelor aurite și vor suna de cântece de veselie. Atunci va fi pământul plin de cunoașterea lui Dumnezeu. Dar oare la ce putea gândi Pavelică? Ei, nu îi lipseau subiecte de gândire. După cum, ajungând la sfârșitul cărții, o răsfoiești din nou, tot așa ochiul lui Lăuntric trecea în revistă evenimentele atât de însemnate care au urmat în viața lui din primăvară până acum. Cine i-ar fi spus lui atunci care să aibă un tată pe care orice alt copil de vârsta lui l-ar fi putut dori și care să aibă un bunic așa de bun care n-are să mai bodogănească? Și n-are să mai înjure și în casa căruia Domnului Iisus i-ar plăcea să intre? Și cine i-ar fi spus că are să aibă o mamă? Și încă ce mamă? Fără în pe lume! Nu mai era cea femeie sărmană tristă care umbla peste câmpii. Domnul Iisus îi ascultase ruga ca și pe a tatălui când se rugasere așa de mult. Și el vindecase de plin pe mama. Și începând cu săptămâna trecută, cu ocazia mergerii în sat, Pavelica mai avea pe cineva de iubit și care îl iubea de asemenea foarte mult. Era bunica Lesina, o bună bunicuță a lui, încă un suflet căruia Pavelica putea să arate drumul către țara unde nu-i toamnă, iar soarele nu apune niciodată. Iubiți ascultători, mai avem două episoade cu care vom încheia lucrarea aceasta. Cu privire la episodul de astăzi, două remarci. Prima dată vedem că Pavelică se bucura de faptul că mai avea încă un suflet apropiat căruia va putea să-i împărtășească vestea minunată despre drumul care duce în Țara Luminii. Ce bine ar fi! dacă această bucurie, această grijă ar fi și pe inimile noastre de a spune tuturor celor cu care avem relații, mai mult sau mai puțin apropiate, despre drumul care merge în Țara Luminii. Dar ca să putem să vorbim despre acest drum, trebuie mai întâi să ne aflăm noi pe el. Dovada că te afli pe drumul care duce în Țara Luminii, la locul cu verdeață, în ceruri sus, este faptul că vorbești despre acest drum. A doua observație cu privire la pasajul care l-am citit astăzi vea fi o observație care șochează. Dar dacă suntem atenți, vom înțelege contextul și ne vom alege cu o învățătură foarte prețioasă. Am să spun că Dumnezeu a îngăduit Calesina să-și piardă copilul pentru că atunci când îl va găsi să-l găsească împreună cu copil și pe Dumnezeu. Să nu ne speriem de adâncimea păcatului în care am căzut. Cu cât păcatul în care am căzut este mai adânc, cu atât mai înălțătoare și mai minunată este ridicarea de care ne bucurăm, ridicare care ne aduce o stare pe care n-am avut-o înainte. Dacă Lesina nu și-ar fi pierdut copilul, Copilul n-ar fi avut ocazia să se întoarcă la Dumnezeu și el ar fi avut numai copilul, dar ar fi murit în necunoștință de Dumnezeu și ar fi fost pierdut pentru veșnicie. Pe când așa, copilul între timp a găsit drumul în Țara aluminii și când tatăl său îl regăsește, găsește împreună cu copilul și noua titulatură în fierea lui personală de Fiul al Lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne speriem de adâncimea păcatului în care ne-am găsit, oriunde am fi, de acolo să strigăm la el, să venim înapoi la tatăl și împreună cu ridicarea noastră din starea de păcat ne va da ceva cu mult mai minunat, titlul de copil al lui Dumnezeu, titlul pe care nu l-am fi putut avea mai înainte. Domnul să ne facă parte de acest har la toți, așa cum suntem, unde ne aflăm. Oricât am fi de căzuți și de înaintați în păcat, să venim la El și El ne va da ceva ce n-am avut niciodată, și anume titlul ne va da puterea, prin Duhul Său cel Sfânt, să devenim copii ai Dumnezeului, Cerului și Pământului. Doamne, Tată, ce tu, care ne chem chiar și prin aceste cuvinte, te rugăm să ne ajuți acum, pe parcursul acestui program, să auzim chemarea ta, să-ți răspundem la ea fărându-ne rău de star de cele ce am făcut, venind înapoi la tine și căpătând titlul de copii ai tăi, să te putem slăvi o viață întreagă aici și cât vom fi apoi în toată veșnicia. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în capitolul 15 al Evangheliei după Luca, suntem la versetul 20, unde ascultăm pe fiul risipitor care, după ce a luat hotărârea în versetele mai dinainte, să se întoarcă înapoi la tatăl său și să-și ceară iertare pentru starea în care se găsește, deci după ce s-a gândit și și-a propus lucrul acesta, n-a rămas pe loc acolo, mai departe cu gândurile, ci ascultați ce a făcut. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Iubiți ascultători, acțiunea, lucrarea este inima reușitei. Numai simplul fapt că gândești sau vorbești despre un lucru nu ți ajută la nimic, ci trebuie ca împreună cu gândirea să unești faptul. Fiul pierdut, după ce s-a trezit, s-a gândit, a vorbit cu sine însuși, dar n-a rămas la atât. După aceea, s-a sculat și a plecat la tatăl său. Ceea ce s-a gândit, a pus în aplicare. Aceasta este singura cale adevărată de întoarcere la Dumnezeu, tatăl nostru. Să ne întoarcem la casa părintească ori de câte ori am rătăcit. Pe undeva. Ce altceva mai bun avem de făcut? Așadar, fiul risipitor după ce s-a pocăit în sinea lui și și-a dat seama că a greșit, spune aici cuvântul că s-a sculat și a plecat la tatăl său. Adevărata apocăință te duce totdeauna la Dumnezeu, te întoarce la adevărul lui cel simplu care se află scris pe paginile Sfintei Scripturi și în deosebi Noul Testament. Deci, el s-a sculat și a plecat la tatăl său. După ce și-a venit în fire, fiul pierdut n-a mai stat nicio clipă în țara îndepărtată unde se afla. Nu s-a mai spălat de murdăria lui și nici nu și-a cârpit hainere, ci așa cum era, zdrență roz, murdar și mirosind greu, a plecat la tatăl său. Un pictor străbătea odată străzile unui oraș mare, fără să scape din vedere cartierele mărginașe. El căuta un tânăr spre a servi ca model pentru un tablou pe care de mult voia să-l facă și anume fiul risipitor. Și iată că într-o zi întâlni pe un tânăr zdrențăros cu o înfățișare de plâns, murdar, pe fața căreia se putea citi viața de desfrâu, sărăcie și suferință sufletească. Iată, în sfârșit modelul!" se gândea pictorul. S-a apropiat de tânăr și l-a întrebat dacă ar vrea să-i slujească drept model pentru o anumită sumă de bani. Desigur, încântat de această propunere, omul l-a primit și a promis că va veni în ziua și la locul stabilit. Peste câteva zile, tânărul a bătut la ușa atelierului de pictură. La vederea lui, pictorul a rămas surprins. Ce se întâmplase?" Tânărul se spălase, se bărbierise... Se tunsese și și-a luat alte haine. Privindul, l pictorul i-a spus că nu avea nevoie de un astfel de model. Vedeți, Dumnezeu primește pe toți fii și îi așează iarăși în starea de moștenitori. Însă trebuie să îndeplinească o condiție, să nu-și spele singuri hainele vechi și să nu și le cârpească, ci să vină așa cum sunt la Tatăl Ceresc, iar el... Le va da o haină nouă, nu una peticită. Deci, fiul risipitor s-a sculeat și a plecat la tatăl său. Dumnezeu așteaptă să plecăm spre el, să ne sculăm din starea noastră și să facem primii pași, căci restul îi face el. Întoarceți-vă la mine, zice domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi. Un pasaj din Zaharia 1 cu 3. Un alt pasaj la 2 Cronici 30 cu 9. Căci Domnul Dumnezeul vostru este milostiv și îndurător și nu-și întoarce fața de la voi dacă vă întoarceți la El. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă plecarea din vechea țară, adică din vechea stare, părăsirea vechiului stăpân și intrarea în casa lui Dumnezeu, primirea felului lui de-a fi. Pe fiul risipitor nu l-a mai găsit nimeni la porci după ce a plecat de la stăpânul lor. Când era departe, încă tatăl său l-a văzut, așa ne spune versetul. Iubirea are cea mai bună vedere. Ochii ei nu se împăenjenesc niciodată. Ia-și recunoaște obiectul de îndepărtare. Cât de departe? Aceasta nu se poate măsura cu măsuri omenești. Este fără limite. Păcatul și interesele egoiste scurtează omului vederea dragostei până la orbire totală. Versetul ne arată că, pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a pe grumazul lui. Ni se pare ciudat ca un fiu să lucreze cu atâta ușurătate, să plece din căminul plin de dragoste al tatălui său ca să se ducă într-o țară străină unde el aștepta numai dezamăgire și umilință. Ușurătatea este însă întotdeauna amestecată în păcatul omenesc. Parte din pildă care ne interesează acum mai mult este venirea acasă a fiului pierdut și primirea lui de către tatăl său. Fiul își aducea minte de casa părintească și punea alături berșugul de acolo cu lipsa în care se găsea. Asta l-a făcut să-și vină în fire și a dat seama de prostia pe care a făcut-o și de ușurătatea cu care a lucrat. S-a sculat și pe dată a plecat acasă. Și tatăl l-a primit cu o dragoste plină de milă și s-a bucurat mult de tot. Cum a primit tatăl pe fiul acesta, așa se îndură Dumnezeu de aceia care se întorc la el de pe calea rătăcite a păcatului. Tatăl își aștepta fiul și, îndată ce l-a văzut, de departe a și alergat înaintea lui. Tot așa și Dumnezeu când vede cel din tăi gând de pocăință, numai decât este în întâmpinarea celor care se pocăiesc și se întorc de pe calea păcatului. Din această pildă, învățăm că nimeni nu are de ce să se teamă, că nu se poate întoarce la Dumnezeu și că nu va fi primit de el. Urmărind în continuare pe fiul risipitor, care s-a gândit în sinea lui cu privire la starea în care se afla, s-a gândit și cu privire la belșugul din casa tatălui său, după aceea, după ce și-a dat seama, a luat hotărârea să se întoarcă acasă, după ce a luat hotărârea, s-a și sculat și s-a dus acasă, urmărindu-l acum, iată ce ne spune cuvântul despre el în versetul 21. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Cea mai frumoasă figură din această pildă, este aceea a tatălui. Omul lui Dumnezeu Watchman nee, vorbind despre pilda fiului risipitor, spunea că accentul se pune nu pe cele ce a suferit fiul, ci pe ceea ce a pierdut tatăl. Fiindcă ne-a socotit o valoare de nemăsurat, Dumnezeu s-a coborât la noi și a plătit un preț necuprins de vreo minte omenească sau îngerească, a dat pe singurul său fiu ca jet spre prea din starea noastră de păcat și moarte. Pentru tatăl nostru ceresc, noi am fost o pierdere neînchipuit de mare și el nu se putea bucura de toate celelalte valori ale universului său, știindu-ne pe noi pierduți. După plecarea fiului mai tânăr, tatăl din pildă n-a mai avut bucurie, mereu, mereu privea în zare și aștepta să vadă pe fiul său, Întorcându-se acasă. În traducerea originală, expresia aceasta îl arată pe tatăl ca fiind deja pe urmele fiului. Această prezentare este minunată pentru că arată pe Dumnezeu, care a fost mereu prezent pe pământ prin îngerii săi, călăuzitor și prin Duhul său cel Sfânt, care a venit și a vizitat pământul de atâtea ori în vremurile străvechi, până când cu ocazia noului regământ a fost trimis pe pământ să-și facă lăcaș în inima tuturor celor care vor să-l primească pe Domnul Hristos. Preotul Trefa cuind această pildă spune așa, De câte ori va fi suspinat tatăl gândindu-se la fiul său și întrebându-se, Oare se va mai întoarce scumpul meu copil acasă? Oare îl voi mai vedea vreodată? Și în fiecare zi se uita lung în zare, nu cumva îl va vedea întorcându-se? Istoria ne păstrează numele unui tată durerea din Franța, care timp de 10 ani și-a așteptat fiul plecat în lume, ieșind în fiecare zi de 3 ori la gară în nădejdea că-l va vedea întorcându se Așa e și Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc față de noi. Oricât de păcătoși am fi, El ne așteaptă, fiindcă dragostea și mila Lui sunt fără margini și veșnice. Dumnezeu tot timpul ne-a urmărit cu mila sa în depărtarea noastră. Și când facem primul pas spre el, ne iese înainte și ne sărută cu sărătul veșnic al dragostei sale iertătoare. Haideți să mai stăruim puțin asupra fiului reîntors acasă. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. În această mărturisire pe care o face fiul risipitor, se recunoaște vinovat nu numai față de Dumnezeu, ci și față de lui pământesc și încă în așa de mare măsură încât nu se mai socotește vrednic să fie numit Fiul Lui. Ne vine mai ușor să ne recunoaștem vina înaintea Lui Dumnezeu dacă am mințit sau am înșelat, decât să mergem la om și să-i zicem, te-am mințit sau te-am înșelat. Și cu toate acestea, acest lucru este de cele mai multe ori de neapărată trebuință. Dacă te duci mai întâi la om și mărturisești vina ta, atunci și mai ușor și mai cu folos vei merge înaintea lui Dumnezeu ca să-i mărturisești vina ta. Potrivit textului din Iacov, capitolul 5, cu versetul 16, mărturisirea păcatelor făcute unii altora aduce vindecarea, adică eliberarea de subrobi a păcatelor comise, vindecarea de boală aceasta de a păcătui într -una. Cu alte cuvinte, Iertarea se capătă prin rugăciune. Dar puterea de a nu mai cădea în păcatele acelea, ți-o dă Dumnezeu pe o altă cale, și anume pe calea mărturisirii păcatelor în fața celor ce le-ai comis, în fața fraților. Și încă un aspect este important aici. Cuvântul spune unii altora, adică este vorba despre o reciprocitate, nici de cum să te spovedești numai unei singure persoane. Potrivit acestui text, tu te spovedești unei persoane și persoana aceea se spovedește la tine. Domnul cere celor care s-au certat cu cineva, ca atunci când vor să se roage, să se ducă și să se împace mai întâi cu cine s-au certat și apoi să se roage. O astfel de mărturisire față de altul este semnul unei adevărate căințe. Iertarea din partea Domnului și vindecarea potrivit textul din Iacov 5 cu 16 îi urmează în chip sigur. Slăbiți să fie Domnul pentru lucrarea sa minunată! În versetul 22, întâlnim acum pe tatăl care a reacționat într-un fel minunat la această atitudine a fiului. Citim așa, dar, versetul 22 din Luca 15. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Observăm aici că inițiativa este a Tatălui. Dumnezeu este Cel care s-a gândit întâi la mântuirea noastră. Dragostea Lui ne-a căutat mai întâi și în dragostea Lui nemărginită, El a găsit cele mai săvârșite mijloace ca să ne ridice, să ne curățească, să ne împodobească și să ne hrănească, pentru ca primirea noastră în casa Lui să fie o realitate cunoscută de toți, și de cer, și de pământ, și de îngeri, și de oameni, și de dragi. Niciun cuvânt de mustrare din partea tatălui din pildă, ci când ce a văzut fiul acasă, l-a sărutat mult și apoi a zis robilor, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Nici o întârziere, ci repede trebuia să dispară mizeria și zdrențele de pe fiul său, de aceea tatăl a pus toată casa în mișcare. Da. Tatăl nu putea să primească pe fiul său în casă și la masă cu zdrențele cu care era îmbrăcat atunci când păzea porcii. Nu voia să râdă cineva de el. Putea însă să iasă în întâmpinare, să-l îmbrățișeze și să-l sărute, așa zdrențăros cum era. Iată ce poate face harul. Așa este Dumnezeul harului. El îmbrățișează pe omul păcătos în starea murdară în care se află, dar, în după îmbrățișare, îl dezbracă de zdrențe, îl curăță și îl îmbracă cu haina cea mai bună. În alte traduceri scrie haina cea din tâi, adică nu erau alte haine mai bune în toată casa. Harul, care a împins pe tatăl din pildă să iasă înaintea fiului risipitor, îl face să-i dea și o haină nouă, de calitatea cea mai bună, pe care nici nu avusese înainte. Căci dacă ar fi așteptat tatăl ca fiul să se îmbrace cu un veșmânt cumpărat de el, n-ar mai fi fost har, cum n-ar mai fi fost drept nici să ducă pe Fiul în zdrențele sale în casa Sfințeniei. Dumnezeu s-a coborât până la cel mai păcătos om, ca prin înjosirea sa să ridice pe om la cea mai mare fericire legătura cu el însuși. Prin Domnul Isus Hristos, fiul său pe care l-a dat ca jertfă de răscumpărare, Tatăl ceres ne-a pregătit tot ce are el mai bun. Jertfa adusă de el este mai bună decât toate jertfele din vechiul legământ, Așa cum vedem la Evrei 9 cu 23, de aceea a putut să pună temeria unui legământ mai bun, Evrei 7 cu 22. În legământul acesta prin Isus Hristos, totul este mai bun. Avem așadar făgăduințe mai bune, Evrei 8 cu 6, cale mai bună, 1 Corinteni 12, 31, haină mai bună, Luca 15, 22, nădejde mai bună, Evrei 7, 19, Lucruri mai bune, evrei 6 cu 9, daruri mai bune, 1 Corinten 12, 31, avuție mai bună, evrei 10, 34, înviere mai bună, evrei 7 cu 19, patrie mai bună, evrei 11 cu 16, ceva mai bun, evrei 10 cu 40. Minunat este Harul lui Dumnezeu, minunat este Dumnezeul Harului. Inelul pus în degetul fiului risipitor este icoana legăturii veșnice a lui Dumnezeu cu făptura sa căzută și reprimită în casa dragostei sale. Este semnul unui om liber, intrat în toate drepturile lui, iar încălțămintea nouă cu care i-au încălțat picioarele este icoana statorniciei pe calea sfințeniei. Cu această încălțăminte, fiul reprimit nu se va mai putea întoarce pe vechea calea păcatului. Cele trei obiecte pe care le dă Tatăl Fiului reîntors acasă sunt o dovadă întrăită pentru repunerea Lui în toate drepturile de fiu. Vedem în haina cea mai bună neprihănirea Lui Hristos, în inelul din deget pe cetea Duhului Sfânt și în încălțămintea din picioare vrednicia de a umbla pe căile Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru orânduielile sale minunate și tot El să ne ajute pe toți cei care ascultăm cuvântul său propovăduit pe calea undelor sau care îl citim sau care îl ascultăm predicându-se în biserici și în adunări creștine, să facă din noi toți aceștia ascultători cu fapta, toți să facem ce a făcut fiul risipitor. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează și găsește păcat în viața noastră, noi să ne pocăim, să ne întoarcem la el și vom primi harul iertării. Iubiți ascultători, anunțăm cu ocazia aceasta încheierea programului L-194, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Omule cerătă ce ștribeac, Iisus batează în altă oprac. Ușa inimii să tu să-i deschis, cerul să le cubri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 să-ți ridici spre cer primirea ta Caută-L pe Dumnezeu Cât mai ține marul său Căciile de tale trec pe rând. că curând te vei trezi Dar poate